Doină pentru dorul mirelui. Doamne, Dumnezeu, este mirele tău. De aceea, fiul iubit l-ai numit. Iar Duhul Sfânt, ca semn de slavă, pe creștetul său a stat și s-a odihnit. Doamne, prin el prorociile le-ai împlinit, prin el de bucuria ta. Îngerii la naștere s-au îmbeselit, de el demonii și dușmanii tăi s-au îngrozit. Doamne, plin de râvnă și iubire, el toate păcatele noastre cu dor le-a și cu rubinile sângelui său le-a plătit. Doamne, răsare viu ca un soare din cartea vieții sale și mierea Duhului Sfânt o dăruiește celor ce cu dor L-au iubit și slăvit. Doamne, cu adevărul sângelui său, de bezna păcatului și minciunii ne a izbăvit, și neamul cel Sfânt al împărății cu lungă răbdare și dor a zidit. Doamne, lemnul din țeasta lui Adam ieșit, l-a întors sfințit, ca semn că poartă și scară. Pentru cei ce cu dor l-au urmat și l iubit. Doamne, în a fost desăvârșit, prin faptele lui de dor și adevărul tău de asfințit. Prin jertva și iubirea lui ne-a îndumnezeit. Doamne, ca o mângâiere de zefire este vorba lui. Ca o legănare de crin este mișcarea lui. Ca o mare de milă este lacrima lui. Ca focul fulgerului este cuvântul dorului în gura lui. Doamne, ca un diamant cu mii de raze este făptura lui. Ca topazul este părul lui, ca focul rubinului sunt buzele lui, ca un cer de ametist sunt ochii lui. Doamne, ca un mire iubit și slăbit în cetatea sa acea sfântă. Ca un împărat s-a suit și a luat la el pe cei în ce candelele inimii. Cu doine și rugăciuni de iubire și dor l-au cinstit. Lacrima pentru dorul Mirelui Doamne, fă să crească moștenirea Mirelui, prin mântuirea neamului nostru, prin biruința bisericii ruptătoare, ca să se împlinească destinul nostru și gândul tău, așa cum în grădina ghețimane cu lacrimi de sânge s-a rugat.